Іван Франко, Іван Вишенський, присвячую Агатангелу Кримському. Розділ перший. Мов зелена піраміда на хвилястім синім полі, на рівнині Лазуровій Велетенський і Змарагд. Так облита дивним морем, під безхмарним теплим небом зноситься, шумить, пишаєсь, спить Афонська ягора. Спить? Та ні, природа мати ненастанно тут працює, ненастанно строїть, бачить ту пестіечку свою. Унизу, де з хвильки пучих, гранітові сірі скали гордо, просто вгору пнуться стіни, колоси, стовпи. Там, внизу музика дика, не вгаває на хвилину, б'ються хвилі о каміння, бризка піни срібний вал, а вверху хребти гірські віковим покриті лісом, вічно. Тиху пісню грають, У задумі без кінця. Та проте гора дрімає, День і ніч пливе над нею, Мов рожева легка хмара, Крику, гомону її очуть. Хоч повзуть тут скрізь по горах Стежечки, немов гадюки, То проте не оживляє їх розмова, Спів, ні сміх. Хоч розсипані по горах, По лісах, ярах і скелях, По полянах причудових І оселі, і хатки, То проте тиша глибока Заляга на тих оселях І лежить печаль мовчання На сотках Старичих уст. Скрізь тиша І скрізь мовчання Сірий одяг, Хід повільний І худі попурі лиця Непритомний Сонний вид, тричі лиш на день по горах пролупає голос дзвонів, мов проквилить над горою стадо дивних лебедят. Плачуть жалібно ті дзвони, мов нарікання, докори, на людей, що замертвили пречудовий сей куток, що гніздо думок високих, школу порвів геройських, пристань для орлів. Змінили на сумну тюрму для душ. Розділ другий. На фоні дзвонить-дзвонять у неділю повечірні. Починав прот великий, окликавсь в атопед. Далі зойкнув есфігемену, загудів сиропотаму, Там зографу, далі Павлю, розгудівся і Верон. Покотилися по горах ті ридання металеві, Окликаєсь кожна скеля, кожний яр і кожний скит, і вторують їм зітхання, і руді хрестяться руки, і несеться тихий шепіт: "Зо святими упокой". Ті ридання металеві знак, що хтось розстався світом. Тут нікого не тривожать сей щоденна новина чи то скитник вмер у скиті, так, як жив, самотній, тихий. І про смерть його дізнались, аж у кілька день пізніш. Тим дізнались, що покійник не явився в монастир свій, не приніс свою роботу, бо був пригорщі не взяв, чи то вмер чернець у кельї, пишучи святую книгу, Мінею та кіноваром в'язні титли красячі. Чи то умер послушник смирний, пан колись, чи князь, чи вояк, але тут віддав на кухні монастирський послугач? Чи то вмер якийсь достойник, єромонах чи гумен? Тут усім одна кашана, су святими, у покой. Чи то врешті хтось живий ще сходить на останній ступінь? покидає світ і волю, щоб печері смерті ждать. Глянь, у скелях височенних, у стрімких гранітних стінах, що над морським валом висять. Чи там гнізда ластівок? Ні, синори жолоблені, недоступні, темні ями, січені в скалі печери, схованки для мев хіба? Ні. Все нори для аскетів, все останній ступінь, подвиг крайній і безповоротний брама вічності вузька. Хто пройшов новеньку службу, монастирське строге право і важкую, мовчазливу працю в тихому скиту? Хто бажає довершити аскетичний, острий подвиг в пості самоті мовчанні? Слухать голосу душі, хто порвав з світом зв'язки поборов бажання тіла, чує силу і охоту в очі вічності глядіть. Той, за дозволом найстарших, вибира собі печеру, вибира собі могилу, відки вороття нема, і тоді ридають дзвони, і тоді по всім афоні тихий шепт іде старечий. Со святими, у покой. Розділ третій. На Афоні дзвонить-дзвонять, У неділю повечерні. Починає прот великий, Окликаєсь в атопед. Далі зойкнув есфігмену, Загудів к серопотаму, Там зографу, далі Павлю. Розгудівся і Верон. Покотилися по горах ті ридання металеві. Окликаєсь кожна скеля, кожний яр і кожний скит. Стихли дзвони, у повітрі довго ще тремтів їх голос, і в монастирі з ографу заскрипіли ретязі. Відчинилась темна брама. З монастирського подвір'я виступає хід церковний, монотонний чути спів. Віють хорухви червоні, Наче проблески пожежі. Дерев'яний хрест З розп'ятим передом йде. Йдуть монахи-бородаті У фелонах-багряницях. Знов монахи-бородаті Босі в простих сіряках. Серед них дідусь Похилий, зморщений, Сивобородий, В сіряці на голім тілі. Хрест Березовий несе, простий хрест в корі береза, А від моря вітер віє, білу бороду старечу По березі розвіва, і пливе старечий голос Із тим співом монотонним, що виводить сумовито Со святими у покої. Стежкою, що круто в'ється, тягнеться той хід церковний, Зразу лугом, далі лісом, там, де чути моря рев. Серед розкоші природи похоронний спів лунає, Серед пахощів вечірніх куриця кадила, дим. Ось спинився хід церковний на обірвище крутому, Над безодною страшною. Глянеш вниз, аж жах бере. Мов гігантський мур гранітний, прямо висне голі скелі пнуться Із безодні моря в лазурову височинь. Глянь з гори, на морі човен, що по край скали гойдавсь, видасться, мов білий лебідь, що гойдаєсь на воді, глянь з долини. Всі ті люди, що стоять над тим обривом, видадуться, мов ягнята, що пасуться на скалі. В тій скалі з долини видно штирегранну чорну пляму, мов печатку величезну, в половині висоти. Все, вхід в живу могилу, у печеру пустельницьку, висічену там бог зна ким, і бог знакому кому, і на що. Не дійти туди ногами, Ні драбиною не влізти, Лиш на шпурі у повітрі долетіти, На чептах. У окрайчику скальному Рівчачок протерти шнуром Знак, нехибний того місця, Де внизу печери вхід. Тут спинився хід церковний, Стали править панахиду. Де ж той мрець? Кого ховають? Де блаженний той аскет? Розділ четвертий. От скінчилися відправи і останню молитву на колінах прошептали всі пустинники й черці, І встає і гумен перший, І всі встали за чергою, і довкола тихо стало море лише реве внизу. І підніс ігумен голос і звертається до діда, що стояв серед монахів із березовим хрестом. Ігумен «Старче Іване, перед Богом, перед Алотосяйним сонцем і перед Хрестом Спасенним, заклинаю тут тебе, щиро нам скажи по правді». Чи по добрій своїй волі, чи по зрілій постанові йдеш усю печеру, старець? Так, ігумен, чи немає в твоєму серці ще прихильності до світу і прив'язання до рідних дум і бажань світових? Чи навіки ти відрікся всього, що відводить духа від єдиного бажання вічного спокою, старець? Так, ігумен, чи обдумав ти всю важкість самоти, безповоротністю отого життя в печері, всі страхований спокус? Чи обдумав ти всю гіркість, жалю, що явиться може, каяття, що затруїти може тут твій подвиг? Старець, так, ігумен, будь-же Бог благословенний. Що відхнув тобі сю думку, Найже він тобі поможе до кінця пройти сей шлях. Дотепер ти між живими був наш брат Іван Вишенський, Відтепер в житті земному змазане ім'я твоє. Так іди в свою дорогу, хрест, що маєш у долонях, Си тобі наш дар єдиний, інших і не тра тобі що потрібно для поживи твому тілу раз на тиждень брат ключар на посторонку спустить від сіля тобі прощавай прийми від мене сей останній поцілунок і дай бог нам посстрічаться швидко в ясності його цілував гумен старця інші монахино тихо цілували його руки полой сиряка його потім два що наймолодші. шнуром старця Обв'язали по підпахи, В кінці шнура в руки міцно прийняли, і перехрестився старець, Над безодню вийшов сміло, сів, І звільно став спускатися У страшенною глибінь. Вітер буйно дув від моря, Бороду його й волосся розвівав, І він, Притисши хрест до себе, швидко щез. Розділ п'ятий О, вітай, моя домівко, тиха пристани по бурях, До якої ненастанно здавна-здавна я тужив. Камінь тут довкола мене, це тверда незламна віра, Це мій дім і мій притулок, подушка і накриття. Хрестос цей, то мій товариш, мій повірний у дні смутку. Оборона від спокуси і підпора в скону час. Небо синє, що крізь отвір загляда мою печеру. Це надія, що полине у той шлях душа моя. Сонце ясне, що при сході на часок мою домівку сипле золото й порфіру. Це великий Божий дух, що в блаженній хвилини грішну, скорбну людську вдачу ущасливлює безмірних райських розкошів чуттям. А те море лазурове, що там гріється на сонці, а внизу тут бієсь оскали і хлюпочеться і реве. Це життя земного образ, ясний, тихий та принадний. Коли здалека дивиться, а гіркий, страшний близу. Сей мій світ, усе змінчиве щезло геть, Затихли крики, гомін бою життєвого тут до мене не долетить, щезло все дрібне, болюще, що чуття в душі ворушить і увагу відвертає від найвищого єства, полишилось лиш постійне. Супокійне і величне. Думай тут, душе моя. Так балакав сам до себе у яскині своїй старець, Що ще вчора звався Вишенський, А сьогодні вмер для всіх. Так балакав не устами, Він устами вже давненько відовчився промовляти, Тільки голос духа чув. І в яскині, у куточку, сів на камені, Плечима сперся у стіну холодну, голову схилив униз, голова його могутня, на худій жилястій шиї, гнулася сама в долину, мов на тичці той гарбуз. Сперши бороду на груди, впер він зір в одну точку і сидів отак недвижно, довго-довго, наче спав, зразу все немов померкло перед ним і дрож пробігла по худім старечим тілі, і зомліли змисли всі. Потім, мов теплом дихнуло, і по тілі розлилося щось солодке, м'яко-м'яко по підшиєю пройшло. І в душі малькнула мати, як його малим хлоп'ятком по підшиї колоскотала Ах, а він сміявся, сміявся, Потім слух його прочнувся, мов діамантова нитка, тон якийсь потягся довгий, любий, радісний такий, і душа, мов той метелик, десь летить за любим тоном, та чим далі тоні більше, і все дужчають вони, вже гармонія могутня лється синьою рікою. І розкішні тони, бачся, небо й землю обняли, і пливе душа аскета, на гармонії величній, мов на морських хвилях лебідь, верх гойдається, то вниз, поміж небом і землею вверх, то вниз, душа скета розколися нанесеться, швидше, швидше, розкішніші. І гармонія велична робиться фіолетова, далі синьо-лазурова, далі пурпуром ярким. Ось із хвиль тих пурпурових стрілив промінь золотистий, вибухнув вулкан огнистий, ріки світла і отенли. Розлилось безмежне море світла ясно-золотого і зелено-золотого і білого. Неначе сніг, грають світляні каскади, величезні колеса у всіх кольорах веселки котяться по небесах. І рука якась незрима, розпуска барвисті пасма, розпуска могутні тони з краю світу аж на край, розпускає, порядкує. І збирає, і мішає, мов калейдоскоб гігантський, грає світ весь перед ним. Мов дитя, душа скета потонула в тому морі тонів, фарб у тім розкішнім захваті, і він заснув. Розділ шостий День за днем минав рівно, як на морі безбережно, хвиля хвилю рівно гонить. Хмара-хмару в небесах. У своїй печері старець знов на камені недвижно спочиває, вперши очі в лазуровий неба звій. Втім, о, диво, що живеє ворухнулось. На незримій нитці понад вхід печери зі скали спускався павук. Старець пильно, дух заперший, придивлявся павукові, мов його не бачив зроду. Мов все з того світу гість. А павук собі швиденько від верха до споду входу нитку натягав, по нитці зараз догори поліз, і почав, як стій снувати, протягати, заплітати ниточки, і швидко сітка в хід яскині заплела. Старець думав висилав ще, мабуть, своїх шпіонів, земне життя за мною хиче вислідить. Мабуть, чи ще де хоч павутинка духу мойого не в'яже з тим життям, аби за неї потягти думки мої? Цей павок це, може, ворог, що свою зрадливу сітку заставля на моїй мрії, на думки мої і на зір. І вже ось підняв він руку, щоб зірвати павутину. Та нова, шибнула думка у старечій голові. Сім братів колись. Тікавши від поганської погоні, Схоронились у яскиню і заснули твердо в ній. А павуко так, самісько, заснував весь хід яскині, врятував їх від погоні, спас для Божої хвали. Тою сіткою закриті спали ті брати в яскині триста літ, аж поки Бог їх на свідоцтво не позвав збуджені Господнім словом, стали свідками безсмерття. Свідками того, що у Бога три століття – це момент. Може, з Божого наказу сей павук тут сіть мотав? Може, Бог мене на свідка теж для себе зберігав? Втім, тихенько забриніла павутина, чорна муха замоталася в ту сітку, стала сіпатись. Пищать. І паву, прий що духу, і давай мотати живо паутину і в'язати мусі крила і лапки. То прискочить муху вкусить, то відскочить знов мотав. Муха сіпала, що силий і тріпочес, і пищить. А, -а, -а поганий кровопіце, мовив старець. Чи на те ти аж мою найшов яскині, щоби тут життя вбивати? І вже руку піднімав, щоб розшарпать павутину, увільнити бідну муху, та знов думка зупини. Без господнього хотіння навіть мушкася не згине. Бог і цьому павукові дав оце його талант. І яке ж я маю право відбирати йому у страву? на котру він своїм робом таки тяжко працював, і він став поклони класти. Гаряче почав молитися. та весь час він, молячися, чув, як муха, мов дитя, сіпалась у павутині, і пищала, і квилила, серце в старця тріпоталось, та рука не піднеслась. Розділ сьомий Цілу ніч гуляв тут вітер, скигли в пощербатих скелях, вило море, й кам'янії стіни гризло й товкло, цілу ніч страшенний холод проникав мене до кості, і, немов на Божім суді, я тремтів, зубами сік. Я тремтів, у кут я заховавшись, і тривога проняла мене, й молитва не ворушилась в душі. Я чув себе безсильним, бідним, хорим, одиноким, мов дитя, сирідка, кругла, без матусі, без вітця. Бачилось, земля заумерла, вимерли всі люди в світі. Я один лишився, останній, у страховищах отих. Бачилось, і Бог у небі умер, один лиш чорний демон тепер паном у вселенній і гуляє, і реве. І я був, мов, та пилина, згублена з порядку світу, Що про неї всім байдуже, Богу, людям і чортам. А тепер заблисло сонце, щезли демони півночі, Уляглись вітри скажені. Теплотою подиха, теплота огріла тіло, І душа воскресла в тілі, віднайшла свого Бога і молитву віднайшла. Що ж це за крутіє дебрі, У які мій ум заходить? Це й теплоти, крихітка, в тілі душу виклика. Так удар кресала, іскру викликає іскреміння. А ся іскра, це пожежа, жар і блиск, тепло життя, жар життя, тепло і світло, разом з тими смерть, руїна і нове життя, і без смерті, це душа всесвітня. Бог, крихта теплоти і світла, іскра в тілі у мертвому душу буде. Без цієї теплоти душі нема. А в душі розводить ясність, порив віру, без цієї теплоти немає віри, ані ясності в душі. А та віра творить чуда, творить і найвище чудо. Над всі чуда, творить Бога, відкрива його для нас. Бог відкрився нам от дивно! Все він відкрився в днину, у гарячим теплім краї, в світлі, блискавці, вогні, в реві вихру, ночі, у ледах, снігах, ціпущих, він не відкривався нікому. Бог все світло і тепло, але ж Бог творець усього. Він творець тепла і світла, чи творець морозу і леду? Ні, про це мовчить письмо. Все тепло, воно за хвилю у мертвім тілі творить душу. У душі ті родить віру, вицвіт віри тої – Бог. Чом не можна би подумати, що душа і її віра, і сам Бог, то тільки витвір тої дрібки теплоти? Боже, може, гріх так думать? Але ти ж велів шукати правди. Без твоєї волі думка не прийде на ви. Так з думками бився старець, і молився, і томився, але давнє просвітління не хотіло вже вернуть. І він плакав. Чи на те, я ж я тиху келью покину, Скит відлюдний, щоб аж тута в путах сумніву скінчить? Розділ восьмий. Що за незвичайні гості мою яму заблудили? Що це за посли? І відки вітер ось мені приніс? Ті платочки сніжнобілі. Чи це сніг? Але ж не тають. Дивний запах з них несеться. Боже мій, вишневий цвіт, цвіт вишневий тут, в тих скелях. Де тут вишні на афоні? О, скажіть, таємні гості, повідайте, відки ви. Запах ваш такий чудовий, аж до серця він доходить. В душу сипле на солоду, чимось рідним навіва. О, скажіть, ви з України, з далеких рідних селищ, що тепер вишневим цвітом скрізь обсипані стоять. Чую, чую рідний запах, і моє стареє серце грає в грудях. Боже, милий, та невже ж я не забув, та невже ж та Україна, цей квітчастий рай веселий, це важке кроваве пекло ще для мене не чужа. Що мені до неї? Важко їй небозі там бороться з єзуїтами і ляхами, та нелегко ж мені. Є своя борба у мене, та борба, що кожний мусить сам перевести з собою, поки іншим помагать. А чи ж я свої найкращі думи чуття і чуття й змагання не віддав їй на услугу в тій великій боротьбі? Чи ж не був я їй порадник на непевнім роздоріжжі? Чи не додавав відваги її втомленим борцям? Ах! І чи то не ранила мою душу їх невдяка, непокірність і зневага, нетямучість їх тупа? Чи ж мене не відіпхнуло, їх горде є недовірство? Чи я не отрясна завше пил їх із своїх чобіт? Та чого ж ви, білі гості, сиротята весняні, і тут із вихром заблукали, і свій запах принесли? Не для мене вже ваш запах, не для мене ті далекі спомини про Україну. Я давно для неї вмер. Вмер, а том же серце скаче, чом же кров живіше б'ється? Думка чайкою літає над садками рідних сел. Ні, квіти, трави, вишні молоком облиті, верби, мов зелені копи. Дим зостріг у гору в'єсть. Соловейку на калині так лящить, аж серцю любо. Діти бігають, дівчата десь співають у садку. Геть, о, геть, далекі гості, і ви внесли мені тривогу. Пристань тихого спокою, вир життя в мою труну. Вечоріє, тінь довжезна від скали лягла на море. А там ген легенькі хвилі злотом, пурпуром горять. Із гнізда скального старець тихо дивиться на море. З хвильтих злото-пурпурових десь мостить далеко шлях. Шлях мостить украй далекий, через гори і долини, аж на рідною Вкраїну, А тим шляхом думи шле, шле сердечне привітання. І любов свою, і тугу, що, здавалося, давно вже похоронені були. Аж ось, глянь, тим ясним шляхом звільна барка надпливає, бризка золото й пурпура, спід веселись під руля, теплий вітерець вечірній роздуває білий парус, І пливе, мов лебідь, барка до Афонської гори. Чи то братчики вертають, що ходили в край далекий на монастирі просити, чи то прості гендлярі, чи побожні пілігрими, паломники правовірні прибувають на поклони, чи то протаси посли. Старець прослідив очима барку, поки за скалою не сховалась аж у пристань. Як сховалась, він зітхнув. Знать, привиділись старому в барці кунтуші козацькі і шапки червоно-верхі? Ні, все, певно, привид був. Розділ десятий. Знову ніч, і знову ранок, і поклони, і молитва, і в старій душі тривога, сумніви, і неспокій. Аж нараз почувся стукіт. Нагорі хтось по закону каменем москали стукав. Старець стуком відповів, і спускається на шнурі кіш з поживою для нього, а на дні коша біліє запечатане письмо. Затряслись у старця руки, на письмі слова знайомі, український той скоропис і знайома я печаль. Старцю чесному Івану, що в Афонській самотині шлях важкий, тісний, верстає шлях, показаний Христом, православні з України, зібрані у місті Луцьку на братерську пораду, шлють благання і привіт. Богу дякуєм святому, він про нас не забуває, і важкі нам спокуси шле для нашого добра, що важкі його удари нас кують. Мовти залізу, скужилиці очищають і гартують на чисталь. Богу дякуємо святому і молитвам тих богомольців, що тягар Христа на плечі за братів своїх беруть. Ласкою Його святою і молитвами богомольців стоїмо ще твердо вірі і не тратимо надій. Б'ють на нас і явно, і тайно вороги непримиримі. На пасті і брехні, і зрада нас підкопують і рвуть. Відреклись на сильні світу, і князі, і воєводи кинули христове стадо, за мамоною біжать. Наші пастирі духовні поробилися вовками, шарпають христове стадо і отруту в душі людь, мов голодний лев пустині. Так кричить у нашій горі голос лютої наруги, «Де ваш Бог? Де ваша міць?» Тим-то ми, маленький човник серед хвильотих бурхливих, з молитвами і сльозами раду радити зійшлись. Тямлячи слова Христові, царство Боже – труд великий, і трудівники одні лише завойовують його. Тямлячи твою науку, що як пастирі нас зрадять, треба нам самому стаду про своє спасіння дбать. Обмірковували разом, якби нам від цієї бурі хоч малесеньким оплотом церков Божу захистить. І прирадили забрати вдаєшиє всі сиди, щоб велике спільне діло поспівало і росло. І отеє шлемо до тебе чесний батько наш Іване, своїх братчиків з благанням, і будь ти нашим стерником. Поверни ти на Вкраїну, зігрівай нас своїм словом, будь між нами, мов та ватра у кошарі пастухів, ватра, що холодний гріє, дає світло серед ночі і лякає злу звірюку. Душі радує живі, будь ти нам духовим батьком, будь нам прикладом високим, будь молитвою душ наших, нашим гаслом бойовим. Поміркуй, тяжкі негоди насаждають в душах злобу, ненастанні наруги замуровують уста. Поміркуй. Неправда й кривда, як та хижає вовчиця у своїм гнізді смердючим, родить хижих вовченят. Поміркуй, лукавство й зради убивають правдомовність, а в кого затруте серце, то й трутою й плює. Батьку, батьку, люте горе вже калічить наші душі. Вовченята, хоч беззубі, вже повзають серед нас. Батьку, батьку, від ударів гнуться наші чола і спини, і отрутою страшною накипає нам душа. Покажися тут між нами, як старий борець незламний. Один вид твій нас, похилих, напростує, покріпить. Слухай! Рідна Україна, стара мати жалібниця голосом плачливим кличе, своє любе дитя. Время йде на неї люте, перехресна дорога перед нею, хто покаже, яким шляхом їй йти. Не згордуй же сім благанням, поспішай спасати матір, може голос твій і... Ум твій все поверне на добро. А на верхнім боці карти припис був. Післанці руські ждуть на відповідь до завтра. Завтра будуть на скалі. Розділ одинадцятий. По печері ходить старець, хрест до груді притискає, молитвої тихенько шепче і не думає про лист. Хрест моє добро єдине, хрест одна моя надія, хрест одно моє страждання, одинока вічина, все, що понад ним омана і чортяча й спокуса, лиш один тут шлях правдивий і спасенний шлях Христа. Що цей лист, і що цей голос? До кого? До старця Івана, старця Івана вже немає. Він умер, умер для всіх. Що мені до України, хай рятується, як знає. А мені б коли б самому дотиснуться до Христа. Адже я слабий і грішний, я не світоч, не месія. Їх від згуби не відкуплю. Сам із ними пропаду. Ні, не зраджу свого Бога, не зламаю заповіту, І ярмо Христа оцього до могили донесу. Близько вже, мабуть, для того б'є на мене вял останній, І остання часть дороги так болюща і важка. Вже недовго. Боже, Боже, облегши мені тягар мій! Просвітив останню стежку, що, мов губиться у млі. Усю ніч молився старець, обливав лице сльозами, до хреста старичі груди, мов до матері, тулив. Він ридав, шептав і кликав, та довкола було темно, і в душі страшенно темно, і просвітлення не йшло. А коли воскресло сонце, він сидів. І ждав тривожно, поки камінь загуркоче, голос із гори озвесь. Ось гуркоче глухо камінь. Старець разом стрепенувся, та рука не простяглася, він на знак не відізвався. Старчий ване, старчий ване, кличе голос, і, здається, що се крик тривоги, болю, що рятунку просить він. Старчий пане, старчий пане, все посланці з України, все твої убогі діти. Старчий пане, відізвись. Старець слухав дух заперший, його ухо жадно сало український любий голос, але він не відізвався. «Старче Іване! Старче Іване!» – довго кликали посланці, а внизу лиш море вило, та не відізвався Іван. Розділ дванадцятий. Вечоріє, наче сизий килим тінь лягла на море, а з поза гори проміння скісну в морі норила, золотистий шлях простягся від тих морських хвиль, рухливих до верха гори афона, під скалою море гра. У печері в самім вході. Згорблений сидить пустинник, і письмо раз в раз читає, і сльозами полива. Слухай, рідна Україна, стара мати, жалібниця, голосом плачливим кличе своє любе дитя. Любає, нема що мовить, що в найтяжчій годину в непрозору люту скруту свою матір покидай що в засліпленні сам лише спастися хоче, а братів тривожних, бідних, без поради покида. Яке ж ти маєш право черепину недобита про своє спасення дбати там, де гине мільйон? Чи забув слова Христові? Добрий пастир власну душу віддає за своє стадо. Ти хіба не пастир їх? Чи забув слова Христові, хто рече: Кохаю Бога, а не порятує брата, той брехню на душу взяв. Адже ж за всі душі тії, що там впадуть у зневірі, а ти піддержав їх, в тебе Бог рахунку зажада. Адже ж ті твої чернечі горді мрії про спасіння тут. Далеко від спокуси се ж спокуса, гріх тяжкий. Се не Божий шлях верстаєш, а ти яволові служиш, майстру гордощів, що Богу рівним бути заважав. Це не Божий шлях. Та ж навіть якби в рай ти так дістався, а твій рідний край і люд твій на загибельбі пішов. А чи ж рай тоді для тебе пеклом стане? Сама думка, я міг їх порятувати, тобі з неба зробить ад. І смертельна я тривога стіпила старече серце, І заперла дух у груді, зимний піт лице покрив. Він зіркнув на синє море, де рубцем золототканим зарисовувався Оприс від Афонської гори. Глянь, з Афонської затоки звільна барка випливає. Із отіненого плаю ген на сонячний біжить. Турчить баркою кермує, в барці кунтуші козацькі шапки червоноверхі, бризка золото з весел. Ах, посланці з України! Старця серце стрепенулось. І в тривозі, і в листямі худі руки він простяг. Стійте, стійте, заверніться, я живу ще. По-старому ще кохаю Україну, решту її життя віддам. Стійте, стійте, заверніться, та дарма не чують крику. І по хвилях золотистих барка геть пливе й пливе, і ламає руки старець, і болюче серце тисне, і перед Хрестом на камінь Він кидається лицем. О, розп'ятий! Ти ж лишив нам заповіту той найкращий, свого ближнього любити за рідню життя віддать. О, розп'ятий, глянь на мене. О, не дай мені пропасти у безодні мук, розпуки, у зневір'я глибині. Дай мені братів любити і для них життя віддати. Дай мені ще раз поглянуть на свій любий, рідний край. Глянь. Оте є остання нитка, що мене тягла до праці. О, не дай же їй порватися, заверни її сюди. О, зійшли, противний вітер, підійми грізною хвилю, або дай мені злетіти, мов пташині зі скали. Ти ж благий і всемогущий. О, коли моя молитва, і моє мовчання, і труди, і всі подвиги, і весь піст, Мали хоч зерно заслуги, хоч пилиночку значіння, То я радо, о, розп'ятий, всебе жалощі віддам, Все віддам, готов як грішник вічно у смолі кипіти. Лиш тепер зроби для мене чудо, барку заверни, або дай мені до неї віце птахом долетіти, або збігти, мов по клаці, по промінню золотім. Ох, та ж ти, малим ще бувши, бігав з храму по промінню і по морю серед бурі, мов по сущ, ти ходив. Дай. «О, дай мені се чудо! Лиш одно на цю хвилину, не лишай мене в розпуці, мов стривожене дитя!» Так молився Іван Вишенський, хрест щосили тис до груді, і нараз почув, як дивна пільга біль його втиша, Колегко так зробилось. Ще зладикає тривога, ясна певність розлилася у обновленій душі. Ясна певність, що послухав Бога те його благання, що настала хвиля чуда, просвітління надійшло. Те, чого він ждав так довго, обдало його, мов, легіт. Мов гармонія безмежна, райські пахощі святі, і він радісно піднявся і перехрестився тричі, і благословив промінний шлях, що скіснув море йшов. Він нічого вже не бачив, тільки шлях той золотистий, і ту барку ген на морі, І ступив, і тихо щез. А в печері пустельницькій тільки білий хрест лишився, мов скелет всіх мрій, ілюзій, і неупинний моря шум. Кінець читала Лілія Мироненко.